Basme în limba română Prințesa fermecată Odată ca niciodată, un soldat numit Ahile și-a luat rămas bun de la camarazii săi și a pornit spre casă După ce a călătorit câteva zile, a rămas fără bani de mâncare pentru el sau calul său Iar casa era încă foarte departe Era înfometat și obosit când a ajuns la un castel mare și frumos A intrat în castel, a dus calul în grajd, i-a dat mâncare și a intrat în palat Într-una dintre camere, era o masă pe care erau cele mai bune mâncăruri și băuturi pe care le poți visa A mâncat și a băut cât a avut nevoie, când deodată a intrat un urs Oh, Nu te teme, nu sunt un urs înspemântător de fapt Păi, după cum văd eu, pare că ești unul Stai liniștit, sunt o fată cinstită, o prințesă fermecată, ai putea spune Și dacă vei sta o noapte aici, vraja aceasta se va rupe Îmi cer scuze dar nu cred că vreau să îmi petrec noaptea în prezența unui urs Nu-ți face griji, eu n-am să-ți fac niciun rău Ursul i-a arătat lui Ahile portretul unei frumoase prințese Aceasta sunt eu, Prințesa Paris Ești frumoasă Mulțumesc! Și dacă vei sta aici la noapte și mă vei ajuta să sparg vraja, mă voi mărita cu tine Îți promit asta! Aș fi bucuros să te am ca soție. Bine, stau aici la noapte." Mulțumesc, um... Mă numesc Ahile." Mulțumesc, Ahile. Ne vom revedea mâine." Ahile a încuvințat și ursul a plecat. Obosit de pe drum, s-a culcat. Când soarele a răsărit a doua zi, prințesa a intrat. Era și mai frumoasă decât în portretul arătat." M-ai ajutat să sparg vraja pusă asupra mea, Ahile Îți mulțumesc și după cum am promis, vreau să te pregătești pentru nuntă Nunta a avut loc și au trăit fericiți împreună Zilele au trecut, iar Ahile s-a gândit la vechea lui casă și a vrut să o viziteze Nu pleca, te rog! Nu ești fericit aici? Draga mea, vreau să-mi văd părinții bătrâni Nu te îngrijora, mă voi întoarce repede Păi, în regulă atunci, dacă trebuie să pleci, te rog să iei acest săculeț cu semințe Oriunde te duci, aruncă niște semințe pe ambele părți ale drumului Oriunde vor cădea, vor crește pomi Și din acești pomi vor crește fructe rare și vor cânta păsări frumoase Totul la tine este cu adevărat magic Sunt recunoscător că îmi ești soție Și eu sunt recunoscătoare că te-am găsit Ahile îi sărută mâna și plecă. În zilele următoare, oriunde mergea, Ahile arunca semințele magice și în urma lui creșteau copacii de parcă se târau din pământ. Într-o zi, în mijlocul unui câmp, a văzut un grup de bărbați stând pe iarbă și jucând cărți. Lângă ei era atârnat un ceaun, în care fierbea supă, chiar dacă sub acesta nu era foc. Salutare, oameni buni! Aveți ceva minunat! Unce a unce fierbe fără foc! E extraordinar! Dar eu am ceva și mai și decât voi. A scos o sămânță și a aruncat-o pe pământ. Într-o clipă, a crescut un pom cu fructe rare pe crengi, în jurul căruia cântau păsări frumoase. De unde o avea el semințele magice? Numai prințesa fermecată are asemenea semințe. Cred că el este tipul care a ajutat-o să rupă vraja pe care i-am aruncat-o noi. Să plătească! Da, să facem să doarmă jumătate de an! Ahile nu știa că ei sunt magicienii care au vrăjit-o pe prințesa Paris. Au aruncat-o vraja asupra sa. Și Ahile a căzut imediat de pe cal și a adormit repede Curând, prințesa Paris a fost informată de un soldat că toate vârfurile copacilor sunt uscate și moarte oh, Asta nu e bine! Cred că soțului meu i s-a întâmplat ceva rău S-a hotărât să meargă să-l caute A mers pe același drum pe care a mers Ahile Și când a ajuns la locul în care era câmpul a văzut un copac super, iar sub el, pe soțul ei. L-a scuturat, l-a strigat, l-a și ciupit, dar el nu s-a mișcat. Prințesa Paris era foarte furioasă și în furia sa l-a blestemat. Somnorosule! Sper să te ridice o furtuna și să te ducă departe, în țări necunoscute! Îndată ce a rostit aceste vorbe, un vânt puternic a început să sufle și să șuiere și a ridicat soldatul și l-a luat chiar de sub ochii prințesei. Prințesei i-a părut rău imediat pentru ce a spus, dar era prea târziu. Oh, nu! Ce-am făcut? Oh, oh. <risos> Între timp, Ahile fusese purtat de vânt și a aruncat pe o insulă. În momentul în care a deschis ochii, trecuse o jumătate de an. S-a trezit, a sărit în picioare și a privit în jur. Cum? Cum am ajuns aici? Cine m-a... cine m-a adus aici? Cum mergea pe plaja nisipoasa insulei, a văzut trei bărbați certându-se. Erau fiii unui magician malițios. Care e treaba? De ce vă certați, băieților? Domnule, vedeți, tata a murit și ne-a lăsat trei lucruri minunate Un covor zburător, cizme de șapte leghe și o pălărie invizibilă Dar nu ne putem hotărâ ce să ia fiecare O, oh, magicieni prostuți, nu vă mai certați Dacă vreți, împart eu lucrurile între voi ca să fie toată lumea mulțumită Magicienii au fost de acord Acum, vedeți cocotierul acela, cel ale cărui frunze ating pământul? Da, da, da! Lăsați cele trei lucruri aici lângă mine și întreceți-vă până acolo și înapoi. Cine ajunge primul înapoi la mine, își poate alege un lucru dintre cele trei. Cine ajunge al doilea, alege un lucru din două. Și al treilea, păi, el ia ce a rămas. Imediat, cei trei magicieni au rupt-o la fugă spre Cocotier. Ahile a zâmbit, a luat cizmele de șapte lege, pălăria invizibilă, s-a așezat pe covorul zburător și a plecat să-și caute regatul. După ceva vreme, a ajuns la o colibă și a intrat. Acolo era o doamnă în vârstă. Bună dimineața, bunicuțo! Îmi este foarte foame! Pot să-mi dai, te rog, ceva de mâncare? Sigur, fiule! Te rog, stai jos! Ahile s-a așezat Iar doamna și-a mișcat mâinile prin aer Imediat a apărut o masă mare Plină cu mâncare bună Wow! Ești... Ești o zână? Eu sunt multe lucruri Acum taci și mănâncă! Ahile a mâncat cât a avut nevoie Imediat ce a terminat Masa a dispărut Mulțumesc foarte mult pentru mâncare Dacă mai mai putea ajuta cu încă ceva, ți-aș fi recunoscător pe veci Ahile a povestit totul bătrânei zâne Așa că iată-mă aici, încercând să ajung la draga mea soție Te rog, spune-mi cum să o găsesc Niciodată nu vă înțeleg pe voi, suflete tinere Gata să faceți orice pentru iubire te rog, o iubesc! Nu e treaba mea! Te rog, te rog, te rog! Bine, bine! Chem vântul și îl întreb. Suflă în întreaga lume, deci sigur știe unde stă. A ieșit pe verandă și a strigat cu voce tare. Oh, vântule, vino la mine îndată! Și din toate direcțiile a început să sufle un vânt atât de puternic încât coliba s-a cutremurat Calmează-te, vânt puternic! Și spune dacă ai văzut-o pe undeva pe frumoasa prințesă Paris Da, bunico! Frumoasa prințesă Paris stă într-un regat nou Soțul ei a dispărut când, într-un acces de furie, l-a blestemat fără să știe că era deja vrăjit de magicienii cei răi Regretă tot ce a făcut și este dor de el Dar acum diferiți regi și prinți vin la ea zilnic și o cer în căsătorie Și cât de departe e acel regat? Dorează 30 de ani să mergi până acolo Zece ani să zbori cu aripi dar dacă suflu eu, pot duce un om acolo în doar trei ore. He-he, Poftim! Te rog, o oh, vânt măreț, te implor dumă la prințesa mea! În primul rând, calmează-te! Și în al doilea, o să te duc, dacă o să mă lași, să stau în regatul tău trei zile... Și trei nopți Nu-mi pasă, Poți sta și trei săptămâni dacă vrei Bine atunci, pregătește-te de drum Dar nu-ți face griji, nu te voi răni <coughs> Lăudărosule! Oftim. Nimic, n-am zis nimic, nimicuț Deodată, vântul puternic suflă și fluieră Ahile furidicat în aer și cărat peste munți și mări, chiar pe sub nori și în numai trei ore era în regatul în care trăia frumoasa prințesă. La revedere, tinere! Mie milă de tine și n-aș vrea să stau în regatul tău. Uh, de ce spui asta? Pentru că, dacă încep să mă mișc, nici o casă nu o să rămână în orașe, nici un copac în grădini Voi dărâma totul, eu sunt vântul măreț Ce lăudăros! Poftim! La revedere, vânt puternic și măreț! Mulțumesc pentru ajutor! Ahile își puse pălăria invizibilă și intră în palat Intră în sala mare. În jurul mesei, stăteau toți prinții și regii care veniseră să o pețească pe prințesă. Când unul dintre ei i-a oferit un pahar de diamant în dar, Ahile a lovit paharul și l-a spart. Toți oaspeții erau mirați. Atunci, i-a căzut din buzunar săculețul cu semințe pe care ea îi l-a dat. Prințesa Paris l-a recunoscut imediat E aici! Extaziată le-a dat oaspeților să rezolve o ghicitoare Bine, domnilor! Ghiciți asta! Am avut o cutiuță lucrată manual Care avea o cheie aurie Am pierdut cheia, dar nu m-am așteptat niciodată să o găsesc Dar brusc, cheia s-a găsit singură Cine va reuși să ghicească Va fi soțul meu! Toți rege și prinții au încercat în zadar să găsească răspunsul. Iubirea mea, dacă ești aici, ieși și arată-te! Ahile și-a dat jos pălăria invizibilă, a luat mâinile prințesei și le-a sărutat. Iată cheia ghicitorii mele! Cutiuța sunt eu! Iar cheia aurită e soțul meu credincios! Cine ar fi ghicit? ha, -ha! Regii și prinții s-au încruntat și au plecat abătuți Prințesa Paris și Ahile s-au îmbrățișat pare rău, iubirea mea Furia mea a preluat controlul și... Relaxează-te! Vântul mi-a spus totul Nu sunt furios, sunt bucuros că am găsit drumul înapoi la tine Mulțumesc, iubirea mea! Promit că nu o să mai pierd cumpătul niciodată Atâta timp cât nu mă mai trimiți pe o insulă, iubirea mea! Cei doi erau fericiți de reîntâlnire. Prințesa și-a trimis gărzile să-i aducă pe părinții lui Ahile la castel, pentru ca aceștia să locuiască acolo. Ahile era foarte fericit și a iubit-o și mai mult pe prințesă. Prințesa nu și-a mai pierdut cumpătul, iar Ahile... A învățat câteva trucuri de magie de la soția lui și a fost bucuros să le folosească de câte ori se putea.